Обістає моторошно за блондина, який навіть не підозрює, що на нього може чекати. обережно намагаєшся вивести Бориса на розмову. Кажеш йому, що мстити в жодному разі не слід, оскільки це нічого не змінить. І між Іриною і ним лише поглибить тріщину. Він слухає це з туманними, ніби телячими очима, мовчки п'є томатний сік і бавиться за пальничкою. Підводить свій каламутний погляд. «Ти знаєш, що таке страждання?» Пауза. Борис показує бармену, аби повторив ще по 50. На секунду він замовкає, дивиться на повільну роботу бармена, який наливає з пляшки в пластикові стаканчики, він дивиться на постать у білій сорочці, що вовтузиться за стійкою, як на полоненого ворога, який знищив рідних і близьких, аби уникнути небажаного конфлікту, оскільки Баборисові по помічаєш, що він має намір утнути бійку. Розповідаюш і на ходу вигадуєш усіляки несерйозні історії зі студентського життя, так, наче шукаєш у них давно забутий, а проте реальний сенс, котрого бракує цієї миті. Борис мовчки слухає, тільки дивно, ритмічно, кліпають його повіки, наче в корови під час жування трави, аж поки не переводить погляд на тебе. «Страждання – це коли ти не хочеш бути щасливим», – хитається він за столом. «Вона повинна це відчути». Промовляючи це, він заглядає тобі просто в очі і дивиться, наче фанатик по червонілими витріщеними білками. На його лобі блищать Краплинки поту повільно стікають по зблідлій сірій шкірі, залишаючи за собою ледве помітні мокрі доріжки. Його повіки тремтять, важко злипаються і розлипаються, а очі наливаються слізьми і болем. Тобі це починає набридати. Випиваєте, ще й ти відчуваєш, як заплітається язик, таючи окремі склади у словах. Борис повзає на стільці і засинає. Насилу підводишся, заспокоїш Бармена, що розрахуєшся, залишаєш йому гроші і швидко виходиш. Вдихаєш морозіне повітря на повні груди, відчуваючи приємне полегшення. Поволі бредеш додому, щоб якнайдовше побути на зі своїми думками про Марту. Останній погляд Марти. Минає тиждень нудного сірого життя. Кволість з'являється несподівано. Вона приходить втомою, апатією, на свідомість навіює безнадію. Усе довкола робить безбарвним, сірим, нежиттєвим, злегка викручує кістки рук. Думаєш, треба здати аналіз крові, бо це серйозно, можливо, даються ознаки гріхи студентського безтурботного життя, коли часто відвідував шкір-вен-диспансер. В редакції все поволі налагоджується, нові люди менше шарпають кореспондентів, їхня прискіпливість з кожним днем непомітно притікає в байдужість, Веніамін Назарович більше не з'являється, тільки по телефону може дати несуттєві розпорядження, під час яких його голос стає подібним до голосу людини, яку ти більше не цікавиш, або розмова з тобою є небажаною і утомливою. З ним не бачишся вже близько п'яти днів. Це тебе з одного боку тримає в напрузі, а з іншого майже не думаєш про жахливі події, які таємничі пов'язані з ним, тільки внутрішній голос підказує, що назріває велика неприємність. Тим паче, що кілька днів тому на роботу приходив лейтенант міліціонер, розпитував про відвіданим мерам редакції.